Innalhamdalillahi na'maduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillah فلا mudhillalah Wa man yudlil fala hadialah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi Wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Alhamdulillah kita di malam hari ini kembali Allah berikan hidayah dan taufiknya sehingga, bisa, sehingga kita bisa melanjutkan kajian ini kajian kitab syarh sunnah karya Imam Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Khalaf Al Barbahari rahimahullah. Yang mana dia wafat pada tahun 329 Hijriah. Ayol ikhwah yang kajian ini adalah untuk ikhwah yang ada di kota atau kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. <tuh> Kita sampai pada ucapan Al-Mu'allif Rahimahullah. Wa'alam rahimakallah annahu la yatimu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an, musaddiqan, musalliman. Faman za'ama annahu kad baqya shay'un min amri l-islam, lam yakfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, faqad kathabahum. Wa kafa bihada furqatan wa ta'nan alaihim fa huwa mubtadi'un dhalun mubil muhditsun fil islam ma laysa minhu dia mengatakan rahimahullah wa'lam katawilah rahimakallah semoga Allah merahmatimu Bahawa tidaklah terwujud keislaman seorang hamba sampai dia menjadi seorang yang muttabian seorang yang muttabi' mengikuti Musaddik, membenarkan, Muslim tunduk. Sehingga tidaklah terwujud keislaman seseorang sampai dia apa? Tiga hal ini. Mutdabi, seorang yang beritiba. Musaddik, seorang yang membenarkan, Muslim dan tunduk. Famanza'ama annahu, yakni menerima dan tunduk terhadap Ketentuan Allah dan Rasulnya, hukum Allah dan Rasulnya, ya menerima dan tunduk terhadap apa? Ketentuan Allah dan Rasulnya. Hamzah maan nahuqadbag ya sya'yun min amril Islam maka barangsiapa yang beranggapan dan meyakini bahwa tersisa satu permasalahan dari urusan agama Islam ini yang para sahabat Rasul belum mencukupi kita. Ada satu atau tersisa perkara dalam Islam ini yang para sahabat Rasul belum mencukupi kita. Faqat kadzdzabhum, maka berarti dia telah mendustakan para sahabat itu. Jabaini orang yang meyakini bahwa tersisa dalam satu satu permasalahan dalam agama ini yang para sahabat belum mencukupi kita. Ima belum disampaikan. Atau belum dijelaskan. Ya. Maka sungguh dia telah mendustakan para sahabat itu. furqatan Dan cukup. Ini sebagai bentuk perpecahan. alaihim Dan mencelah mereka. Ya. Cukup. Keyakinan seperti ini. Sebagai apa? Bentuk furqah. Berpecah. Ya. Dan cukup sebagai bentuk celaan, tikaman terhadap para sahabat tadi. فَهُوَ مُبْتَدِئُونَ Dan dia seorang mubtadik yang bahlun mubil. Ia sesat menyesatkan. مُحْدِثٌ فِي Islam مَا لَيْسَ مِنْهُ Telah membuat perkara baru dalam agama Islam ini. Sesuatu yang bukan bagian dari agama Islam tersebut. أَيُوَ الْإِخْوَىٰ رَحِيمَانِ وَرَحْمَكُمُ اللَّهِ Ini masih kelanjutan ucapan... Syekh Al-Barbahari atau Al-Imam Al-Barbahari dari yang sebelumnya. Ini sebagai kelanjutan dan pelengkapnya. bahawa beliau mengatakan di sini la ya, yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabian, musaddiqan, musliman. Nah, dan terwujud Islam keislaman seseorang sampai dia muttabi, dia menjadi seorang yang muttabi Musaddik, Muslim, Mutabik mengikuti. Mutabik la mubtadi'an. Dia seorang yang mutabik, beritibak, bukan mubtadi'an. Ya. Yang pertama. Yang kedua, musaddikan. Yang benarkan. La syakan al-mutaraddi. Dan bukan orang, orang yang ragu, bukan orang yang bimbang. Ya. Musalliman. Ya'ni, apa musalliman dilkitabi wa sunnah. Menerima dan tunduk. Terhadap Alkitab Was-Sunnah Karena Alkitab was-Sunnah ini Mahallu taslim Wa laisat Mahallu jidal Itu adalah sesuatu yang harus diterima Bukan untuk didebat nah, Kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya Dan kita tidak boleh mendebat perkara ini ya. Tidak boleh pula kita uh, Nudli rakyana ya, Nudli birakyana Nudli uh, birakyana Menunjukkan pendapat, menunjukkan, menonjolkan atau menunjukkan rakyu kita. Tidak boleh. Ya. Terhadap kalam Allah dan kalam Rasulih, tidak boleh kita kemudian berani apa menampakkan, menunjukkan rakyu kita. Tidak. Tapi kita tunduk patuh terhadap kalam Allah dan kalam Rasulih. Ini yang wajib kita lakukan. Maka barang siapa yang mengklaim, meyakini, yaitu yani za zaama itu, Mengklaim atau meyakini Meyakini dalam versi dia ya, Yang itu klaim sebenarnya Tapi dia yakini hal itu Nah, Apa? Bahwa ada satu Bakia syaiun Tersisa satu masalah Satu saja Syai Dari syai apa? Min amril islam Dari perkara islam ini Yang para sahabat belum mencukupi kita Para sahabat rasul Sallallahu alaihi wasallam Belum mencukupi kita yang ini dia meyakini bahawa sahabat Kurang di dalam menjelaskan al-haq Dan menjabarkannya ya. Belum menunaikan amanah Belum menyampaikan amanah ini dari Kepada umat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Atau mengklaim bahawa Eh, di situ ada majal, kesempatan atau celah untuk seorang berbicara dan menambahkan sesuatu. Ya. Di situ ada klaim bahwa di agama ini ada celah yang masih tersisa. Para sahabat nggak bicara sehingga orang lain boleh bicara. Nah, maka ini sebenarnya orang yang menginginkan kejelekan untuk umat. Nah Karena kita harus meyakini bahawa para sahabat Rasul, para sahabat radiyallahu anhum, ya, tidaklah meninggalkan satupun yang mereka dengar dari Rasul Alaihi Wasallam Atau yang mereka lihat, kecuali pasti telah mereka sampaikan kepada umat ini dengan penuh amanah. Dan telah mereka jelaskan, dan telah mereka jelaskan bagaimana tidak sementara perkara kecil hatta masalah di mana posisi tangan di tiap-tiap gerakan salat itu mereka jelaskan. Bahkan tata cara ha ya yakni mereka yang mereka lihat, mereka saksikan dari cara Rasul dalam salatnya itu mereka sampaikan walaupun sekedar apa posisi tangannya. Bahkan lebih daripada itu sampai urusan tata cara bersuci, tata cara Ee, bersuci dari buang air itu pun disampaikan oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam enggak tersisa apalagi masalah yang besar. Ya masalah manhaj, masalah al-asma' was-sifat. Nah, ini tentu mereka sampaikan. Nah, sehingga enggak ada yang tersisa dari agama ini yang kemudian dilalaikan atau ditinggalkan, dilupakan, enggak disampaikan oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam karena itu tafsir sahabat muqaddam dibandingkan tafsir selain mereka kalau ada tafsir yang sahih dari sahabat Nabi qala ibnu Abbas mun ishrnya ibnu Umar qala Umar bin Khattab, Amirul Mukminin qala Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan ayat atau menjelaskan hadis maka itu muqaddam didahulukan karena mereka para murid Rasul alaihi salatu wasalam mendengar langsung dari Rasul mendengar Al-Qur'an mendengar ahadis langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka mendengar bagaimana Rasul menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan ayat per ayat. Mereka juga melihat langsung bagaimana amalia Rasul alaihi salatu wasallam, bagaimana penerapan Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian mereka menukilkannya kepada kita, kepada generasi berikutnya dengan penuh amanah. Sehingga para sahabat tidak membiarkan, tidak meninggalkan Satupun dari urusan agama ini Kecuali sudah mereka sampaikan Kecuali sudah mereka jelaskan nah, Maka barang siapa Yang meyakini bahawa para sahabat Kasaru ada kurang Atau meninggalkan sesuatu Tidak mereka sampaikan Maka sungguh orang itu Kazzabun muftarin Pendusta dan pembohong Dalun mubil Sesat menyesatkan Dan telah membuat keraguan pada umat ini Dalam agama Allah Ta'ala Dan meragukan amanah para sahabat Di dalam menyampaikan Agama ini ya, Itu adalah Metodenya Ahlul bidah, Sengaja mereka Menjatuhkan para sahabat Menuduh para sahabat Membuat umat ragu terhadap para sahabat Untuk apa? aiysqitu alwasithah bainana wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menjatuhkan perantara antara umat dengan rasul alaihi salatu siapa yang menjadi perantara siapa yang menyampaikan agama dari dari rasul alaihi salatu kepada generasi berikutnya siapa pengemban penugilan agama ini menukilkan ayat, menyampaikan ayat menukilkan hadis Rasul alaihi salatu menyampaikan fatwa-fatwa Nabi alaihi salatu menyampaikan bagaimana amalia Rasul alaihi salatu penerapan Rasul alaihi salatu Siapa menyampaikan itu enggak yang kecuali sahabat Ketika sahabat dijatuhkan maka kita kehilangan mata rantai ini kita akan terputus dari Rasul alaihi salatu karena itu sebagaimana dikatakan alai al-allamah Fauzan hafizahullah fayajibul hadhar min haula wajib waspada dari orang-orang seperti itu yang ingin menjatuhkan kredibilitas para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam dan kita tahu kedudukan para sahabat dan kehormatan mereka nah dari mana Al-Qur'an sampai kepada kita dari mana hadis-hadis Rasul sampai kepada kita Demikian pula fikih sampai kepada kita. Tidak ada kecuali melalui jalur para sahabat yang telah diemban oleh para sahabat. Ya, Dari sahabat, dari Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka lah yang mengemban agama ini. Menyampaikannya dengan penuh amanah. Mereka telah meriwayatkan dari Rasul dengan lengkap dan sempurna. Ya, karena itu para sahabat tidak diam di Madinah. Mereka bertebaran di muka bumi ya bertebaran di berbagai pelosok penjuru demi apa demi menyampaikan tauhid sunnah walquran quran was, wal, wal ahadith ya mereka adalah orang-orang yang terpercaya terpercaya ha haw hum maudhi usiqah ya dan memang merekalah generasi orang-orang yang telah Allah pilih untuk menjadi para sahabat Rasul. Mereka adalah orang yang terpercaya. Allah pilih untuk tugas besar ini. Maka barang siapa? Yang menuduh mereka. Kurang menya dalam menyampaikan agama ini. Menuduh mereka. Telah mengurangi agama ini. Maka tidaklah mengucapkan ini. Kecuali apa? Dolun mudil. Sebagaimana? Kata Al-Mu'allif kata Al-Imam Al-Barbahari di sini. Karena dia telah orang-orang tersebut menginginkan untuk memutus ya, tali penghubungan antara umat dengan Rasul alaihissalatu wassalam. Ya. Kita tidak pernah kita langsung hadir di majlis-majlis Rasul, tidak mendengar ucapan beliau secara langsung. Karena memang antara kita dengan beliau terdapat Jarak waktu yang sangat jauh. Dari mana kita bisa mendengar sampai kepada kita sabda-sabda Nabi. Maka melalui jalur para sahabat. Tidaklah diriwayatkan kecuali apa berujung kepada sahabat. Karena itu selalu nama sahabat disebut dalam hadis-hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, An Ibni Umar radhiyallahu an, radiyallahu anhuma, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, iya. An-Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu Anhu An-Umar bin Khattab radhiyallahu An Dan seterusnya Ya Dari kalangan sahabat Para sahabat Rasul alaihi Salatu Wasalam Mereka lah yang menyampaikan uh, Sabda Nabi Mereka lah menyampaikan agama ini Kepada kita semuanya Oleh karena itu Ayol Ikhwah Rahimani wa Rahimakumullah Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Walid, Al-Mujahid, Rabi bin Hadi, Umair Al-Madhali, Hafizahullah, Wa al-Basahu li-Basa al Menjelaskan, ketika menjelaskan uh, poin ini dalam syarah beliau terhadap syarhus sunnah yang berjudul Awnul Bari, Bayan ma tadammanahu, ma tadammanahu syarhus sunnah lil imamil barbahari, dia katakan tentang poin ini: Allah Taala dahim ashab Sallallahu Alaihi Wasallam ditafsir fi hamalati, fi hamli risalahil Islam, atau tablighiha kamilatan hua min afjarin nas wa adzalihim wa ashadhim ta'nan. Di ashab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makar yang menuduh para sahabat. Maka orang yang menuduh para sahabat Rasul Itu kurang di dalam mengemban Amanah Risalah Islam Atau kurang di dalam menyampaikan Dengan sempurna Tidak mau tidak menyampaikan dengan sempurna Maka orang seperti ini adalah Termasuk orang-orang yang paling fajir Paling jahat, paling sesat Dan paling keras celaannya kepada Paling keras tikamannya terhadap Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal mereka adalah alladzina zakkahumullah radiyallahi anhum mereka adalah generasi yang telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridai mereka wa wasafahum biannahum khairu ummatin ukhrijal linnas dan Allah telah menyifati mereka sebagai umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia wa zakkahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradan wa jama'atan demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menzaki mereka baik person per person orang per orang maupun mereka semuanya jamaah wa hum azamun naaz zakaan wa aqwaahum para sahabat adalah orang yang paling besar kecerdasannya ya paling kuat hafalannya wa asra'uhum wa amaquhum fahman lil kitab wa sunnah paling cepat dan paling mendalam pemahamannya terhadap Al-Qur'an was sunnah wa azamun nas amanatan wa syu'uran bil mas'uliyah amam Allah dan mereka manusia yang paling kuat amanahnya dan paling merasakan tanggung jawab paling besar rasa tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala li hadhihi sifatil karimah wa ghayriha mimma tawaffara fihim ya'taqid kullu khalian minal bid'ati wal dalal biannahum qad ballahu al-umma sami'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sifat sifat yang mulia di atas dan yang lainnya yang semuanya terdapat pada para sahabat rasul itu ya maka setiap mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bersih dari bid'ah dan kesesatan. Pasti dia akan meyakini, pasti dia akan mengimani bahawa para sahabat itu telah menyampaikan kepada umat semua yang mereka dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yuharrifu minhu syai'ah dan tidak menyimpangkannya sedikitpun. Kullu wahid minhum ballagama sami'ahu wa talaqahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka masing-masingnya telah menyampaikan apa yang mereka dengar. Telah menyampaikan apa yang mereka terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifala wa hum yaqrauna. Qala Allah Taala, bagaimana tidak sementara mereka membaca firman Allah Taala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda Min ba'di ma bayyannahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah." وَيَلْعَنُهُمُ اللَّا عِنُونَ Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan wahyu yang kami turunkan yaitu berupa الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى setelah kami jelaskan hal itu kepada umat manusia di dalam Al-Kitab al maka mereka itulah orang-orang yang Allah laknat mereka dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat yeah, tentu mereka akan takut dengan ayat-ayat ini Maka kata Sheikh Rabi' wahum atqan nas ba'da para sahabat itu orang yang paling bertakwa setelah para nabi wa syadduhum khaufan min Allah wa dan manusia yang paling takut kepada Allah dan paling besar rasa muraqabahnya falayat tahimuhum bil kitman wat taksir illa dhalun mubil sehingga tidaklah menuduh mereka menyembunyikan ya, agama ini atau terdapat kekurangan pada mereka kecuali apa? dhalun mudhil orang yang sesat dan menyesatkan. Kaifa yuqsirun aw fi tabligh risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamilatan waqad amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit tabligh adhiq anhu. Bagaimana mereka akan berkurang ya atau meremehkan upaya menyampaikan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lengkap sempurna sementara Rasul telah memerintahkan mereka untuk menyampaikan secara detail dari beliau ini sebagaimana dalam sabda Nabi balighu anni walau ayah sampaikan kepadaku walaupun satu ayat jangan dilupakan jangan dilewatkan walaupun satu ayat satu ayat ditinggal lah Tetap sampaikan Walaupun itu satu ayat nah, Balik Quran ini Sampaikan Demikian pula dalam sabda Nabi Nabbarallahu Imran Sami'a maqalati Fawa'aha thumma addaha Liman ila man lam yasma'aha Farubba hamil fikhin La fikha lahu Warubba hamil fikhin Ila man huwa afqa minhu Ya, suguh Semoga Allah mengindahkan wajah seseorang Yang mendengar sabdaku Ya. Kemudian dia memahaminya. Kemudian dia sampaikan kepada orang berikutnya yang tidak mendengarnya. Bisa jadi seorang pembawa fikih dia sendiri enggak punya fikih. Ya, karena dia hanya menukilkan. Dan bisa jadi berabanya orang yang membawa fikih dia sampaikan kepada orang yang afqah minhu, lebih faqih daripada dia. Nah, dan ini pula, sahabat Abu Hurairah mengatakan, laulah ayatun fi kitabillama hadas tukum bishayin abadan summa tala, innaladina kumuna ma anzalna minal wal huda min albayyinati alhudamim ba'di ma bayyinnaulilnasi filkitab, ulaika yal'annuhumullah wa yal'annuhumullahinun. Ya. Kalau bukan karena satu ayat dalam kitab Allah, niscaya aku agak tidak akan menyampaikan kepada kalian satu pun, sama sekali. Yaitu apa? Kemudian beliau baca ayat tadi ancaman terhadap orang yang menyembunyikan wahyu. Nah. Wa kullu mu'min sadikin wa'id. Maka setiap mukmin yang jujur pasti dia akan takut terhadap ancaman ini. Ancaman yang ada dalam Al-Qur'an. Apa ancamannya? Ulaika il'anuhumullah wa yal'anuhum Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat dan orang akan dilaknat oleh para pelaknat. ini yani semua bamba, semua makhluk akan laknat dia. Ya. Orang yang Momen yang jujur pasti akan takut dengan ancaman ini. Maka bagaimana? Fakih, Fabi, Ashabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan para sahabat Rasul? Tentu mereka akan lebih besar lagi rasa takutnya. Wakatbal lagu Al Quran ayat dan ayat. Wa hadis Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis hadis. Sungguh mereka telah menyampaikan Al Quran ayat demi ayat. Demikian pula menyampaikan hadis-hadis Rasul hadis demi hadis ya aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam af'alahu wa taqriratihi ma yata'allaq bil aqaid wa ma yata'allaq bil manhaj wa ma yata'allaq bil ibadat wal muamalat wal akhlaq demikian pula mereka sampaikan semua sabda nabi perbuatan nabi takrirat nabi persetujuan rasul ya baik yang berkaitan dengan akidah berkaitan dengan manhaj ya berkaitan dengan ibadah muamalah akhlak semuanya telah disampaikan وهذه دواوين السنه من صحاح وسنن وجوامع ومسانيد وأجزاء تشهد شهادة واضحة جلية بأن أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغوا كل ما سمعوه أو رأوه من أقوال رسول الله dan inilah dewan ya yeah, dewan sunnah yaitu kitab-kitab yang dikumpulkan oleh para ulama ya baik itu dalam bentuk kitab-kitab sahih ataupun kitab-kitab sunan atau kitab-kitab jami' atau kitab-kitab yang disebut dengan musnad atau ajza' juzuk. ya ini semua sebagai mensaksikan dengan persaksian yang jelas dan nyata Bahawa. para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah benar-benar menyampaikan Semua yang mereka dengar Atau yang semua yang mereka lihat Dari sabda Rasul Amalia Rasul Dan takrirat Rasul Bagaimana tidak sedemikian banyak Semua detail bahkan perkara-perkara kecil Sampai kita sebutkan tadi Perkara di mana posisi Tangan di setiap gerakan sholat Itu dinukil oleh sahabat Menunjukkan mereka ketika diberi wasiat oleh Nabi Salu kamar Ayyidumuni usalli shalatlah kalian sebagaimana kalian aku melihat salat itu benar-benar mereka perhatikan gerak-gerik Rasul sampai perkara kecil pun mereka enggaklah mereka lewatkan. Nah bagaimana perkara lebih besar? Ya. Sementara Rasul sudah mengingatkan beliwaani walaya sampaikan dari walaupun satu ayat jangan kamu lewatkan satu ayat itu. Nah. Wahada yumin bihi Saadatul ummah wa khayaruha min dan ini telah diimani oleh generasi terbaik oleh pembesar umat ini dan yang terbaiknya yaitu dari kalangan tabi'in lahum biihsan ya wa manit tabi'ahu wa manit taba'ahum dan juga yang mengikuti mereka waqtafa atharauhum mengikuti jejak mereka min as dari kalangan para salafus salih wa man ala nahjihim mimman min al-ajyal Demikian pula generasi berikutnya yang berjalan di atas metode atau manhaj para sahabat itu. Itu generasi orang-orang terbaik, pembesar-pembesar umat ini mengimani hal ini. Wahum ahlu sunnatil jama'ah. Mereka lah ahlu sunnatil jama'ah. Mereka lah ta'ifah al-mansurah yang Rasul SAW mempersaksikan mereka dengan sabdanya La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqq zahirin. La yadurruhum man khalalahum Wala man khalafahum Hatta ya'tia wa'adullah Ini kan senantiasa ada Sekrompot dari umatku ini yeah, Yang terus berada di atas al-haq Zahirin Dan menampakannya Menang di atasnya Di atas al-haq itu yeah. Tidak akan merugikan mereka Orang-orang yang merendahkan mereka tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Hingga datang janji Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ahlu sunnah. Pasti akan menghormati para sahabat Rasul alaihissalatu wassalam. Meyakini, mengimani bahawa para sahabat telah menyampaikan agama ini dengan sempurna, lengkap. Tak tersisa, tersedikit pun. Tidak ada satupun yang kurang. Ini ahlu sunnah. Meyakini ini mereka la taif al mansura wa amma man adahum minal firaq fahum ala ahwal ada pernah kelompok-kelompok lain selain ahlus sunnah selain at taif al mansura selain al firqah an najiyah kondisi mereka beragam tapi apa mereka punya kesamaan yaitu tidaklah satu firqah pun dari umat ini kecuali pasti ada andil apa melecehkan sahabat merendahkan sahabat menghina sahabat mencela sahabat Maka syair menyebutkan sekarang mereka beragam kondisinya Ar-Rawafid kata beliau Fahum la yahtarimuna ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la yaqbalun naqlahum Rafidah mereka benar-benar tidak menghormati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau menerima penukilan dari para sahabat Wala yadinuuna illa bil akadzib wal iftira'at alati iftarauha ala ahli baitin nubuwa wa ghulatihim wa ghulathum Yukfiruna Sahabahillana Faran Yasiran Wahulak Kufar Zanadiqah. Mereka tidaklah beragama kecuali dengan kedustaan dan kebohongan yang mereka buat kebohongan itu terhadap Ahlul Bayt Nubuwwah. Mereka mengatasnamakan Ahlul Bayt bahasanya begini, begini, begini. Iaitulah ya, semua kedustaan itu agama mereka. Dusta atas nama siapa Ahlul Bayt. Ya. Sehingga apa mereka dengan berdusta atas nama Ahlul Bayt ini. Mendapat tempat kedudukan di tengah-tengah umat Padahal mereka sama sekali Tidak punya ihtiram terhadap para sahabat Bahkan tidak mau menerima ya, Berita penukilan Dari para sahabat Wawulatuhum Kelompok ekstrennya mereka itu Mereka mengkafirkan sahabat semuanya Kecuali segelintir saja Kelompok ini Adalah Kufar zanadikah Nah Orang-orang Kufar dan zanadiqah jelas-jelas menolak para sahabat. Ya. Kemudian wailihim al khawariz yang kedua berikutnya khawariz fa inna humiyat anun fi kasiri mina sahaba menikam mencelah banyak para sahabat. Wiyat fi ada latih mencelah kredibilitas mereka. Walayak balun naklahum sama mereka pun tidak mau menerima penukilan dari para sahabat. Wahyatamidun ala riwayat al maghzuubah mereka bersandar pada riwayat-riwayat dusta ya. bagaimana tidak? Yang paling tampak aja mereka dalam hal, hal tafsir ayat ya malam yahkum bima anzalallahu faulaika humulka firun mereka tafsir di sendiri dan dalam keadaan para sahabat ada para sahabat masih hidup tidak mau mengambil dari sahabat ya. padahal tafsir sahabat tidak demikian tidak seperti yang mereka tafsirkan tidak seperti yang mereka pahami Karena itu sahabat Ibn Abbas berdalil membuktikan kesesatan mereka ketiga apa? Tidak ada satupun dari para sahabat yang bergabung bersama kalian. Maka ini sebagai bukti terkuat bahwa Khawarij di atas kesesatan. Di atas dolalah. Ketiga. Berikutnya adalah wayyilihim al-Mu'tazilah wal Jahmiyah. Berikutnya kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah, fa innahum la yu'minun Bika minan nusus an nub'an nabawiyah karena mereka, mereka adalah tidak beriman Pada banyak dari nas Nas nabawiyah Hadis-hadis Nabi Tidak mahu mereka terima Kenapa? Mereka tidak percaya Satu Satunya adalah karena mereka Tidak menghormati para sahabat Rasul Wa yalihim ahlul kalam Berikutnya adalah ahlul kalam <tuh> Alladzina yait'anun fi dalalatin nusus an nubuwa Yang mereka mencela penunjukan dalil-dalil nabawiyah hadis-hadis nabi wa yaquluna fiha innaha akhbar ahad mereka menyatakan bahawa itu hanya berita ahad la tufidu illa adhzan tidak bervai tidaklah memberikan faedah kecuali sangkaan saja tidak memberikan faedah ilmu wa la yajuz al-akhdhu bidhzan fi abwab al kata mereka tidak boleh mengambil zhan dalam pembahasan i'tiqad wa yusyarikuhum fi hadzal jahmi wal mu'tazilah Ya, Jami'ah dan Mu'tazilah menyepakati sepakat dengan mereka dalam hal ini. Faula jami'an, mereka semua itu yasduku 'alaihim qaudul mu'allif fi ahadihim, fa huwa mubtadi'un um dhalun Islam ma Mereka itu semua itu adalah tepat sesuai dengan ucapan mu'allif. Ya. pada masing-masingnya mereka adalah mubtadi' sesat menyesatkan membuat perkara baru dalam Islam ini yang bukan bagian dari agamanya. Syekh Al-Muallif mengisyaratkan pada hadis Nabi yang beliau maksud adalah sesuai dengan hadis Nabi wa ayyakum muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah ah, wa inna kull bid'atin dalalah. Ini beliau terapkan untuk orang-orang seperti itu. Ayah ikhwan rahimani wa yang ada di apa? Kabupaten Seluma Bapak Nisi Bengkulu secara khusus dan juga Ikhwah lainnya yang turut mendengar kajian ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini semoga sedikit yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi ilman nafi'an lana lana walakum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi alamin